Тоді він матиме сестру, про яку так давно мріяв. «Ну, давайте, погоджуйтеся», – продовжувала вмовляти Кочіфу. «Я ж іще не показала вам моє найулюбленіше місце в усьому отісі – зоологічний заповідник, яким опікувалася, поки не перетворилася на пацюка. Я щойно повернулася звідти. На щастя, там все добре». Вони сиділи в обвитій дувакісами альтанці і смакували печеними на вугіллі вартанами, продовгуватими плодами із саду кучіфу. Про маму Клая досі нічого не було відомо. Сергійко щиро співчував другові, адже сам пережив багато схожих випробувань. Він розумів, що Клаєві іще важче, ніж йому самому. Навіть у нестерпній розлуці з мамою Сергійкові допомагала її любов. Зв'язок між ними був настільки сильний, що й через світову грань підтримував і вів до мети. Про маму Клая того ж не можна було сказати. Хоча вона й сама стала жертвою викривленої системи суспільного устрою отісу, та Клаєві від того тепер не було легше. Сторінка 132. Він терпляче чекав. Але виглядав хлопчик радісно, ще б пак, йому вже не треба повертатися до старшої колонії, яка швидше за все невдовзі перетвориться на звичайний навчальний заклад, куди діти щоранку прибуватимуть на уроки зі своїх родин. Та ще стільки всього в отісі належало привести до ладу. «Дякуємо за гостинність, кучіфу», – долинув мамин голос, повернувши Сергійка від роздумів до реальності. «Але нам уже час». Вудку не була вдома так само довго, як і Євген. Це він зараз тут із родиною, найближчими людьми, а вона сама-самісінька в чужому світі, не застрахована від небажаних пригод. Сергійко згадав про свої власні тривоги відносно Вудку. «Ну що, будемо прощатися?» Тату вімкнув невеличкий екран, схожий на планшет. На щастя, і Вудку все добре, і вона вже чекає повернення додому біля монітора мого комп'ютера. Діти почали обійматися, розуміючи, що більше ніколи в житті ні Сніжана, ні Сергійко не зустрінуться в одному вимірі з клаєм. Мама так само з вдячністю обіймала кучіфу, тиснула руку Рогланові. «Може, візьмеш собі на згадку про цю пригоду мого отісадко?» запропонував Сергійкові Клай. Синій пухнастик, з яким було пов'язано багато неймовірних випробувань, пережито стільки і доброго, і тяжкого. Звісно, Сергійкові було б приємно повернутися додому з дотісатко, але саме з ним він і вирушав у вир пригод. Та він розумів, що для Клая то був не просто міні-робот, засіб комунікації у власному світі, а щось значно більше – маленький електронний друг, що супроводжував хлопчика по непростому життю впродовж кількох останніх років. «Дякую, Клаю!» – усміхнувся Сергійко і відвів простягнуту руку, в якій його друг тримав синього пухнастика. «Отісатко має залишатися з тобою». Сторінка 133. Враз усі присутні помітили, як опинилися у великому світлому куполі. Майже так само, як відразу по прибуттю дітей в отіс. «Бачиш, отіс не відпускає тебе без подарунка», – усміхнувся Клай, поглядаючи на заклопотані обличчя дорослих. «Жартуєш?» – спантиличено кинув Сергійко. «Я вже трохи вивчив такі вибрики твого світу». Напевно, я знову йому чимось не догодив, чи хтось із нас. Сподіваюся, цього разу обійдеться без цапових душ та биків камікадзе. Раптом до ніг Сергійка впав інший пухнастик, точнісінько такий, як отісатко Клає, тільки зеленуватого кольору. Хлопчик підняв іграшку і всміхнувся. Пухнастик блимнув оченятими ліхтариками і промовив таке знайоме. «О, тісатку!» Усі полегшено розсміялися. Простір перед очима Сергійка затремтів, ніби над щойно згаслим полун'ям, і хлопчик побачив власну кімнату. Озирнувшись, він помітив позаду велике дзеркало.